leo tuko kwenye zamu ya makatibu wakuu najua mnafahamu katibu mkuu kiongozi anaendelea mheshimiwa baraza ombeni sefue, ofisi ya rais ataendelea huyo huyo ndugu pita iromo utumishi wa umma dr Tumbaru tamisemi atakuwa Rahaji haji engineer Musa Iombe lakini pia atakuwa na manaibu wawili manaibu katibu mkuu kuu katika tamisemi ambao ni dr Deo Tasiwa pamoja na ndugu Bernard Makali Ofisi ya makamo wa rais katibu mkuu atakuwa Baraka A wakili na naibu katibu mkuu atakuwa ya Ngosi Mwihavu Kwenye ofisi ya waziri mkuu bunge sera kazi vijana ajira na walemavu katibu mkuu atakayehusika na kazi na ajira ni Eli Kichtindi atakayehusika na bunge ni Musa Ured na atakuwa pia anayehusika na sera naye ni katibu mkuu atakuwa doktah Hamisi mwenye mvua kwa hiyo ofisi ya waziri mkuu itakuwa na makatibu wakuu watatu kila katibu mkuu atakuwa shughulikia section yake anayohusika nayo na haitakuwa na maanaibu katibu mkuu tutaona kama patakuwa na uhitaji wa namna hiyo wizara ya kilimo mifugo na uvuvi kama mnavyojua wizara ya kilimo iliunganishwa pamoja na iliyokuwa wizara ya maendeleo ya mifugo na uvuvi hii wizara nayo itakuwa na makatibu wakuu watatu na haitakuwa na manaibu katibu wakuu. kwa hiyo makatibu wakuu atakuwa ni dkt Turuka ambaye atakuwa katibu mkuu anayehusika na, na kilimo dkt Mashingo atakuwa katibu mkuu anayehusika na mifugo na Dr. Budeba atakuwa katibu mkuu anayehusika na uvuvi kwenye wizara ya ujenzi, uchukuzi na mawasiliano. Yenyewe katibu mkuu atakuwa ni ya Joseph Nyamuhanga ambaye atakuwa katibu mkuu anayehusika na ujenzi. ya Dr. Leonard Chamuliho, atakuwa ni katibu mkuu anayehusika na uchukuzi na profesa Tau Tausteni Kamzora. ye atakuwa katibu mkuu anayehusika na, na mawasiliano alafu pia patakuwa na dr Mere Sasabo. ye atakuwa naibu katibu mkuu anayehusika na, na mawasiliano kwenye Wizara ya Nishati na Madini. Katibu Mkuu atakuwa Profesa Justus W. Ntaliu Kwa, Ni mwalimu pale Yudom. Na naibu katibu mkuu katika Wizara ya Nishati na Madini atakuwa Profesa James Epifan Mdoi. Lakini pia itakuwa na naibu katibu mkuu mwingine anaitwa Dr. Paulina Paranjo Kwa hiyo Wizara ya Nishati na Madini inakuwa na katibu mkuu mmoja na inakuwa na manaibu katibu wakuu wawili ambao ni Professor James Epifani Mdoe pamoja na Dr. Paulina Paranjo Wizara ya Katiba na Sheria. Katibu mkuu atakuwa Profesa Siphon Mchome na itakuwa na manaibu katibu wakuu wawili ambao ni Susan Paolo Mlawi na Amoni Mpanju kwa hiyo katibu mkuu mmoja na manaibu katibu wakuu wawili Manaibu katibu wakuu kama nilivyosema ni Susan Paolo Mlawi pamoja na Amoni Mpanju Wizara ya mambo ya ndani katibu mkuu atakuwa judge major general PA Lwedasira na katika wizara hiyo ya mambo ya ndani naibu katibu mkuu atakuwa barozi hasan simba yahya wizara ya fedha na mipango katibu mkuu atakuwa daktari kwilile na manaibu katibu wakuu atakuwa watatu atakuwa messis doroth mwanyika James Doto na Amina Hamisi Shabani. Wizara ya Nje Afrika Mashariki Kikanda na Kimataifa. Katibu Mkuu atakuwa Dkt. Aziz Mlima na Naibu Katibu Mkuu atakuwa Barozi Mwinyi. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Katibu Mkuu atakuwa Job Masima na naibu katibu mkuu atakuwa Emakurata Peter Ngwali Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Katibu mkuu atakuwa Dr. Yamungu Kayandabila na naibu katibu mkuu atakuwa Dr. Moses Kasiruka Kusiruka. Alikuwa commissioner wa Wizara ya aridhi na fikiri na maendeleo ya makazi wizara ya mali na utalii katibu mkuu atakuwa major general gs miranzi na nafikiri huko ndio watapambana vizuri na, na majangiri majangili huko na wao ni mtaalamu wa infantry kwa hiyo wizara ya mali na utalii katibu mkuu ni major general gs miranzi na naibu katibu mkuu atakuwa Angelina Madete Wizara ya Viwanda Biashara na Uwekezaji Katibu mkuu atakuwa Dr. Adelina James Melo Yeye atashughulikia maswara ya viwanda Katibu mkuu mwingine atakuwa Professor Adolf Mkenda ye atashughulikia biashara na uwekezaji na naibu katibu mkuu atakuwa engineer Joel marongo wizara ya elimu science teknolojia na ufundi katibu mkuu atakuwa maimona tarishi na maana naibu katibu wakuu atakuwa wawili Prof. simon s masanjira na dr leonard akwirapu ao ni manaibu katibu wakuu Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto atakuwa Dkt. Mpoki Ulisubisia atakayeshughulikia afya na katibu mkuu mwingine atakuwa Sihaba Mkinga atakayeshughulikia yao maendeleo ya jamii jinsia kwa hiyo patakuwa na makatibu wakuu wawili hakuna manaibu wizara ya habari utamaduni sanaa na michezo katibu mkuu amebaki yule yule Profesa Arisante ore gablery More na naibu katibu mkuu atakuwa nuru harufani mulisho wizara ya maji na umwagiliaji katibu mkuu atakuwa engineer mbogo futakamba na naibu katibu mkuu atakuwa Karobero Roberto Emmanuel engineer lakini pia katika mabadiliko ambao tumeyafanya tulikuwa na acting deputy commissioner aliyekuwa anaitwa Rusekero Mwaseba atapangiwa kazi nyingine na nafasi yake ya rosekero mwaka itachukuliwa na Maswi Eliakim el el kwa hiyo acting deputy commissioner atakayekuwa na act general wa TRA atakuwa Eliakim Maswi kwa hiyo watasaidiana na nae act mwingine commissioner general ndugu Kidata kwa hiyo huyo Rusekero, nafasi ya rosekero mwaseba nayo nimeitengua tumempa Eliaki mmaswi na huyo mwaseba na wale wengine ambao hawakutajwa hapo waliokuwa makatibu waku na manaibu katibu waku tutaangalia tutawapangia nafasi nyingine kadri zitakavyokuwa zinapatikana